Hej och välkommen till veckans podcastavsnitt. avsnitt eh, Vädret är kallt och vi är sponsrade av stationen Röstånga eh, Och det är väl också värt att nämna att detta är tredje omtagningen På det här introt Och eh, ja, det kan vi skita nu egentligen Hur är läget, Macan? Det är rekord! Jo, det är bara bra, jag vill bara säga det Tredje omtagningen på introt, det är, mm. det är nog rekord det är... kan vara kul att nämna, tänker jag Det mm. kan vara kul att nämna Annars är vi extremt professionella Men ja, det kan kanske får bli En blooper reel någon gång i tiden Då får ni höra hur katastrofalt Det kan låta för ibland att, För att undvika att fucka upp detta med Så tycker jag vi kör en bumper Ja, vi riskerar ingenting, vi går vidare Brian Griffin är död Hunden Brian Griffin Omkom i en allvarlig Trafikolycka natten till Söndag Nej, skämt sidor. Uh, hunden från Family Guy Som uh, vi alla har, Jag tror nästan alla har sett någon gång Det rullar ju på TV6 som inte annat Varje dag, minst två gånger kanske. Han dog i det senaste avsnittet Och här kan inte komma tillbaka uh, Detta fick enorma Proportioner på framförallt sociala medier men även i vad ska vi kalla seriösa nyhetsmedier och platt, olika plattformar. Som typ CNN hade bästa grejen om det. DN som jag trodde absolut inte skulle ta upp det hade faktiskt någonting på webben. Jag vet inte om det stod i tidningen. Det har jag kanske svårt att... Jag har inte DN men jag har svårt att tänka mig. Men... Ja, vem vet. Men... Uh ja Vad tycker du Andreas? Eller vad, har du sett avsnittet? Jag, jag har sett avsnittet och jag tycker någonstans att eh, min, min spontana uppfattning är att, att det liksom inte biter på mig alls. Eh, dels för att eller dels egentligen i huvudsak eh, har det hänt så jävla weird grejer i den serien så att det här det, det är ju inget konstigt om han bara kommer tillbaka och helt oförklarat. Det, det har hänt konstigt i den serien. Eh, och sen så eh, tydligen läste jag lite så här, Nördiga fans. Eller jag, jag är kanske en av dem mm. som jag läste. Men att, ja, att eh, han, han är ju inskriven liksom i manus för kommande säsong. Ja, ah, Men, det såg jag också längre fram. Det var, vad heter hon? Eh, det var någon skådespelare som skulle gästa och vara lavin. Jag Rudolf. Maya Rudolph från SNL. Eh, Maya Rudolph är från SNL. Um, men visst, det kanske de ändrar på att ta den nya men Det är bara tänker, de, de har ju en jäkligt kul Han, producenten Steve Callaghan Eller, eller vad han heter mm. eh, ja. Förklarar ju att Vilket lät spännande Eller ge, ge, liksom genomtänkt att Att för få det realistiskt Genom situationstecken Jaha, <laughs> precis Få ja. det realistiskt han, Är han den mest rimliga eh, karaktären Att ta död på, det vill säga ett husdjur Och sen så har de tyckt det var skitkul I manusrummet då Eller så att de, de, ja, de, hade precis, de på Båda, båda idéer med att ja, men Hur påverkar detta Respektive karaktär Och den mm. aspekten är ju faktiskt jävligt intressant Faktiskt eh, Jag vill också säga Det enda som kan vara lite tråkigt är Det känns som att, eh, att Stewie kanske får lite mindre tid Eftersom allt som Allt som handlar om Stewie i serien den lilla mm. ungen. Då var ju alltid Brian Exakt. med. Jo, men det var ju, det var du, ju de och, och Peter som var behållningen framför allt. Eh. Ja, okay. precis. Men jag sen också, ska jag vara helt ärlig, det gjorde inte mig så jätte... Alltså, jag tycker inte de sista så här, två säsongerna har det blivit lite tråkigare. eller det blivit, Jag vet, ska inte säga sämre, men men ja den, det har varit 11 säsonger. Mm. Det är ju klart att det... det det blir lite tjatigt nästan är, Jag förstår dem också, det är svårt att komma på något nytt De vill väl göra något Något radikalt så att säga Jo men sen, sen låt, låt säga att Det ligger någonting i att, att eh, Han kommer komma tillbaka Eftersom han står inskriven i Synopsis för kommande avsnitt ah. Så är det ju någonstans så här att, att Det var rätt klantigt och ta död på honom ett avsnitt Och sen avslöja den informationen Längre fram Ja, precis. Men frågan är, en, under när, uh, den där, så som jag fattade, så var den där informationen läckt för länge sedan. Mm. Fast jag vet inte om de hade bestämt sig då, för att de kanske inte hade bestämt att de skulle döda ändå då, när de... Jag det som nu. är mest förvånande är egentligen att, uh, även om man köper den här hund så är det någonstans att, att han ändå är ändå ett av seriens absolut starkaste kort. Ja, precis. Om de hade sagt död på mig i ringen. Nej, svart, liksom. men ja precis. Eller någon annan sidokaraktär. Eh, men han är ju har rätt så central del, skulle jag säga, i hela... Jo. Men det ro, ja, en, en, en, en liten Notis. bisak i detta är att, att jag fick ett sms från en kompis. Uh -huh. eh, som eh, frågade mig om jag hade sett det senaste FG, skrev han. <laughs> det fanns... <fatt> <laughs> Det här ja, hade jag så, inte jag ju direkt vad han syftade till att, att, att med, med tanke på ja, nyheten då ja. Ja, ja. Så in, inser jag någonstans Att han Det känns som att han, han Tog det hårdare än jag gjorde Alltså det bet Ja, ja han var lite dålig ja, nästan men fick lite den, alltså, Dels är det en tecknad figur Och, och sen ja. Just det faktum att jag Nej jag tror framförallt Han är borta och det, därför bet, Det bet verkligen på mig på det Nej, inte på mig heller. Det är också av att jag är inte så attached längre. som typ När det var så här säsong 5, 6, 7, typ, då tittade jag slaviskt på det. Då tyckte jag riktigt jävla bra. Men nu, ibland kan det vara avsnitt där jag liksom sitter och surfar bort avsnittet istället. Om du får mig med, jag tröttnar efter några minuter. Ja, men, äh, mycket, mycket. Livet generellt känns som att, att allting har på, på sätt och vis sin tid. Nej uh, men, ja, för men lit, lite så är det ju uh, Och ja. det är samma sak här och, Åt andra sidan så tycker jag Simpson är riktigt bra just nu vad fan det, det, det är ju nästan lika gammalt som mig själv Så att, uh, Ja i den, kombination Jag läste någonstans att de ska ju De har fått klartecken för en ny ser ju också Främliga skaparna ja. Mexikansk ja, ja, han. Okay. Precis Men ja Det vet jag inte hur det blir mm. Men det där Cleveland show Tyckte det var rätt bra i början, det tog ju slut nu Men sen mot slutet ja, då, tyckte Har jag också de varit. lagt ner helt? Eller? De har lagt ner ja, helt det så, Först. Ja det var ju där Men så ja Man får se det i år, det känns som en tuffare Det är tuffare idag också man, man har inte så lång tid på sig Man måste fan leverera tittare Efter, liksom efter redan några avsnitt Annars ryker Ja men jag tänker också så efter Om det är nästan till Alltså verkligen Spot on humor på alla Eller här. Det är ja, exakt jo. samma humor Då måste vara ett svårt att fördela skämten Även om vissa kanske Passar en mörkhyad familj i alltså i, Som är i Kliven ja, ja i Cleveland eh, ja. Som inte passar alls i Femliga Men det måste ändå vara generellt sett Det är mycket skämt som skulle kunna Funka i Femliga också till exempel eller Ja precis det är vi, ja. Ja, Eller i Simpsons ja. Alltså det, dynamiken det, det är ungefär uppgick på samma sätt Med familjen och allt det där exakt. Alltså i den det, det Femliga brukar vara lite mer sjukt än Simpson. Men, men det, det, det skulle inte förvåna mig. Jag skulle tycka det var rätt kul om han typ kom tillbaka om för två säsonger eller någonting. Han kanske är borta i ganska många avsnitt. Ja, eh, sen, det är exakt så jag tror också. Jag tror också att han är borta ett gäng avsnitt. och sen För att se fansens reaktion på att han faktiskt är borta. Ja, precis. Och sen så är rätt som det så börjar han tillbaka ett avsnitt och, det är inte och de gör ingen Nej, jättestor precis. grej av det. De bara så här, Vilket förklara ja, men... deras rätt kyliga liksom förklaring nu. Att, att de börjar ja. förklara sig för de, de är fullt medvetna om att han kommer komma tillbaka. Det jag blev lite förvånad av är att det, inte, att det hade faktiskt inte läckt. Det blev jag lite imponerad av. Annars brukar jag sånt där ja, lite. Det, och att det, att det var så stark karaktär. Eh, i, I mina ögon är han för stark för att försvinna. Ja, precis. Ja, att de vågar det Ja, men det är det som tyder på att han kommer komma tillbaka. Alltså det, det han är, ja. det är för stor karaktär för hela den hela deras samspel, Vad tycker alltså, du Stewie och, och, och Brian? Det är kanske det bästa I hela serien. Ja. Jo, precis. Vad tycker du om han uh, den nya hunden då? Vinny tror han heter. Alltså, det är ju att du gillar honom när Brian försvann. <laughs> Nej, plus efter han var inte med så mycket i avsnittet Nej, sen alltså, så vet jag att de hade ett avsnitt där det kom in en annan hund också. Så ja, ja. ja. så det känns som att det blir en liten kopia på det avsnittet vilket förtog liksom hela grejen. Ja, precis. Men ja. ja. nej, jag vet inte. Man får se men jag tror jag tror som du jag tror han han dyker nog upp igen. Och sen jag tycker det var kul att folk blir så upprörda och att det är skriver om det. Alltså, så här, jag du tycker vet. det är uppfriskande att man inte att det inte rör en riktigt om man ska vara helt ärlig. Det är ja. ett friskhetstecken att man inte att man inte tar det så hårt. <laughs> en tecknad serie. Så bla, men ja, precis. Kom igen för <laughs> helvete. Men jag har, jag kan tänka mig. Det var nog en del Twitter- och Facebook-inlägg om det här i söndags. Ja, nah, det lär du dig vara. Det tror jag också. Men jag blev rätt förbannad på det för de spoilade hela avsnittet för mig. Jag läste ju det innan jag hade sett avsnittet. Ja, jag, jag läste typ ingressen, tror jag det var. Eh, utan att veta vem det var Men det gjorde ändå att man fattade ju, När man sen såg avsnittet Så förstod man att ah, det hade hänt Men eh, ja samma. Har du med att säga om detta eller? Nej han är död men kommer troligtvis <laughs> tillbaka Hur givet sig ut Vi det så. Bra, Vi hoppar vidare Det här är inga purfärska nyheter men det ska tydligen spelas in eller är i full gång och spelas in en ny jönsen film där då eh, man har ett helt nytt koncept egentligen där Simon J. Berger eh, blir nya Sicken. Jag tror det är han som spelar den här ja, vad ska man kalla det? Eh, jag hittar inte ordet. Men eh, i Gardells Torka inte tåren ja. utan handsken. Aha, torka, torka aldrig tåren. Mm. Han gjorde en utan rätt skön dessutom. roll där, mm. faktiskt. Jag har ju tyvärr inte sett den. Nej men han, Simon J. är var rätt bra där faktiskt. Han spelar någon excentrisk eh, bög då. Eh, gör det jävligt skönt liksom. Eh, och sen så du det Torkel Pettersson. Eh, vem, vem ska, vem ska han si? <laughs> uh, Torkel mm. Pettersson ja. ja. Det känns Jag ju känns ganska bra. Ska... Hans... Ja, ja, hans utseende passar känns ja. bra som äh, Susanne... vad skulle han Simon spela? Eh, Sikkan. Sickan. Ja, och sen Susanne Thor som blir Rocky. Rocky okay. spelas ju av en, en ja, finländare. En tjock eller vad tjock som finne. Ja. Och sen Alexander Karim spelar Vanheden. Ja, ja, ja I filmen då, Jöns Ligan, Den perfekta stöten, kommer det att ha. Den perfekta stöten, ja. okej. Okay. Vet du när den... Äh... <laughs> premiär? Uh, nej, just, det vet jag inte. Framgång. Men jag de har börjat spela in den liksom. De har börjat spela in den i alla fall. Och jävligt märklig grej. Och typ, måste jag säga. Eller, eller inte det? <laughs> ja, jo, jag håller med dig. Det, det är fan weird. Ja, men varför vill man göra en modern touch på Jöns Nej, och vadå? Det ska jag vara helt ärlig så. Det var inte så länge sedan jag fick reda på det här. Kanske en vecka sen högst. Mm. Jag vet inte, det kan ju ha ute säkert ganska länge men. Men eh, jag kände bara så här varför det lite så. Alltså någonstans känns känns det som att det är mina fördomar men det känns ju inte som att det kommer bli jättebra men Nej ja. ja. ja, men jag läste någonstans att att den ska vara lite mer så här lite mörkare så att säga. Och det känns det som att man blickar tillbaka typ på Varan TV:s variant av Astrid Lindgrens. Ja. Och så regnade det. <laughs> Nej, men det känns som det är det tänket man vill ha åt med Jensen Det går inte att göra Jensen likadant tufft. Mm, nej, precis. Det är lite som. Det är lite som. Uh... Oj, nu är det väldigt. Ja, det är väldigt mycket baklås här. det här är. väldigt du vad det kommer du Nej. Ska vi gå ut, Nara? Kan du göra? Ska du gå ut? Jag får prata med. Trycker, spela in ett avsnitt. Mm. Det du, Tora. jag en hälsa. Jag tillbaka. Ja, okej. Ja, det gjorde inte alls. Nej, jag vet. Men jag tänkte vara snäll mot den. Nej. <tryck> hälsa, han är inte. Här. Nej. Får prata. Ja, du kan... Han hör dig, det är du inte höra. dem. Har du bilder också? Nej, det är inte. Nej, är <tryck> vilken tur. Var <Nej. tryck> är Vänta lite. Kopplet ligger i där allt ligger. Får <tryck> man prata mat från dig? Ja, du kan mm. stänga efter det också, tack. Ja. Hej då. Bitch. Så, nu har kaoset lugnat ner sig. Och kaoset har gått. Uh, just det, Jönsson-ligan. Man skulle kunna jämföra det med... Uh, när Christopher Nolan... Kör uh, hans variant... Av Batman-filmerna. Hans variant var ju lite darkare. Så att säga. <laughs> dark är jävla uttryck. men uh, Det är... Vad heter det? Podcastens ord. Dark, lite darkare. Nej, men hans, dark, uh... dark och dark. <laughs> ja, precis. Hans variant av batman var ju li lite darkare. Så nu ska <laughs> jag försöka redan, jag vet inte varför. Men det, det är det ordet jag använder. Men det är väl det jönsson ska vara. De ska, jag antar att de, det ska vara mindre MacGyver-lösningar på botten. Och mer, kanske mer vapen, vad vet jag. Eller mer eh, realistiskt, jag vet inte. Jag tänker mer, man vill närma sig snabba cash-hållet med jönsson -liga. Ja, men precis. Mm. Det, det kommer liksom inte vara så här vad ska vi säga, gummiband som man skjuter över för att få tag i någon diamant eller någon, ja ah, du fattar vad jag menar exakt det, det, det kommer inte vara så mycket MacGyver helt enkelt men en, en kul står till detta var att jag och en polare eh, hade lekte Jönsson-legan i var små nej, <laughs> nej, nej det gjorde du inte men vi vi när vi hade praktik uppe på Helsingborgs lokala tv-kanal så jag inte minns vad den hette Uh, okay. så hade vi ett uh, ett uh, tv-program där man uh, recenserar nyutkomna eller ja uh, premiärer på nya filmer okay. uh, där vi då bjöd in Alexander Karim som spelar Vanheden Ja yes, mm. kom han då? han kom mm. uh, och vi hade då ett program uh, där han, uh, vi bjöd honom på biobiljetten på training day <laughs> Vet den så vad varfitt hon. Och hak. Eh, och sen satt han med då i någon form av panelprogram och eh, diskuterade det här då. Så satt vi bakom eh, ja, och producerade här, eh, programmet. Ja, ah, trevligt. Mm. Men om jag förstår det rätt då, så uh, training day kom ju inte ut förra året direkt. Och du gick, hade inte praktik. På nej det, det, var, det var på 2006 typ gymnasiet 2005 gymnasietiden var det var det var fruktansvärt länge sedan Och nej det var vad fan du det, det måste vara typ 2000, det, är tio, det är ungefär 10 år sedan Ja det var länge sedan men han var vansinnigt trevlig i alla fall. Ja, okej. Okay. Så det, det är med erfarenhet, men han kan bli ett väsande diva nu när han ska vara med. Han var när när han var det. Det var han Breaker. Så du har lite inside information. Skulle du kunna ringa han och fixa biobiljetter? Har ni den typ av relation? Nej. Till den här filmen? Men det typ, typ som att du skulle ringa upp och säga vi och jag fixade, du fick fan training day. Ja mig. jag fixade plåtar till training day. <laughs> ja exakt. Mm. Throw me some. <laughs> Give it time to pay back. Ja. Nej han var jävligt trevlig <laughs> faktiskt kommer jag ihåg. Eh, vi har svårt att få tag i någon form av lokal profil och så kommer han. Aha, han är från Helsingborg då antar jag. Mm. Så vanheten är skåning? Jag vet faktiskt inte men uh, troligtvis uh, Jag vill bara sä säga att jag läste uh, Jag satt och pluggade på lite här innan Och uh, så är det något form av synopsis Eller inte synopsis men ett litet utdrag. Så står det så här att jag läser direkt ur den Tanken är att skapa en så kallad heist film I samma anda som klassiker i grenen som Ocean's Eleven och blåsningen men... <går> livsfarligt <går> ja, <Snack om>. men... <går> jag vill bara ja, jag vill fortsätta uh, uh, samma anda som uh, klassiker grejerna, som Ocean's Eleven och blåsningen men med rollfigurerna från jönsson filmerna uh, Alexander Karin bestämde sig för att kontakta Ulf Brunberg inför sin roll som vanheden för att få hans välsignelse rollen är ju ändå hans barn säger han Uh, det är det också tänker de det, är, det, är, det, är, det är som du säger det är livsfarligt det är att gå ut och säga att man ska göra en oceans eleven fast med en sån ah, som plattform att det hoppa från liksom det är också så här, jämför omkast även ja, tänk, tänk dig samtalet för investera vi tänk, vi tänker oss <laughs> Det, och, tänk, tänk Oceans 11 Fast jönsäligen ja, fast, fast Bara utan, där, alltså det hoppet finns ju inte i, i, nej, alltså Det kan ju göra mänskligt och, och också sitta och säga Tänk, tänk Oceans 11 Fast utan Matt Damon George Clooney och Brad Pitt Ja, vilka är det mer som är Vad heter hon? Julia Roberts uh, ja. uh, Han uh, Vad heter han? Han den uh, Svarta killen som är jävligt duktig faktiskt. Uh, ja, ja, han, är han, ja. han är jävligt duktig. Ja han är ju jävligt bra ja Don't see. Ja, Don see. ja, Don Chiesel, ja. ja. Uh, ja byt ut dem mot Alexander Karim. <håg> jo men det är alltså det är hoppet. Det är ju som han, vet han Felix Baumgartners uh, ja, hopp men... från rymden. <håg> ja, men ja, exakt det är liksom samma tänk. <håg> exakt. Fritt fall. Yeah. Och det är så idiotiskt att ta en sån. <laughs> Någon ringer och vill ha cash. <laughs> ja, exakt. För <laughs> Sätta ribban där uppe. Yeah. Och bara jämför Jag har med det, med jag har ett. det. <laughs> ja, men precis. Att bara nämna ordet, äh, nämna Ocean's Eleven i samma andetag som jönsson -ligan. Det är ju liksom att ja, man har ju byggt upp lite förväntningar där, om vi säger så, som orimligt kan äh, upplevas <laughs> eller <laughs> uppnås. Jag tyckte det var så jävla ja, kul att se Vilken publik lockade, alltså... Nej, jag fattar inte heller. Nej, jag har det liksom. det är svårt det där, för de som tittade på Jönssonligan på... När det är liksom? 70- och 80-talet, eller när kom de? 80-talet ja, kanske. Ja. Men de första var ju säkert 70-talet. De har ju kommit gilla den här eftersom den är mörk. Nej, men alltså... Det... Det är ju det som är... Hela idén med Jönsligan, så ska vara... Det vara så här klämkäckt ju... Varför ska man göra det mörkt då? Det är ju helt sjukt konstigt... Nej, precis... Och jag fattar typ när... När, eh, typ när du och jag växte upp... Då var det ju inte lika vanligt... att man, Alltså vi tittar väl inte på så jättemycket... Amerikanska serier... Som folk gör idag... Jag är ju övertygad om att folk i typ... Eller kids i femman, sexan... Kollar på Breaking Bad... Mm. Eller gjorde. Um, alltså de tittar väl knappt på Några svenska Svensk tv, det finns ju knappt någon svensk tv Heller förutom trash och reality tv då. Ja, fyra men för tre Ja <laughs> Precis, nu när andra avenyn är slut också Så, nej äh, men liksom Det, de, de är upp, upp, ja, de är uppväxta Med en annan Kvalitet, jag vet inte Vi ska inte säga för mycket, filmerna har faktiskt inte kommit nej. kommit ut Kanske men... visa att det var svinbart Ja, <laughs> precis Av ja, uh, ett vin uh, Nej, precis Men uh, nej, vi får se varför det landar helt enkelt Och jag vill också bara säga en sak till Lite längre ner Så gräver de en ännu större grop <laughs> när, Det är produktionsbolaget Tre Vänner Som producerar den här ja. um, är Som är produktionsbolaget Som står bakom Och då säger producenten uh, Som har projektet Han heter Fredrik Wikström mm. uh, Wikström jämför Nystaten med bondfilmen Casino Royale Allt som känns gamla, gammalt och töntigt med Bond var helt bortblåst. Det är vårt mål med den här filmen. Vi är stor kärlek till de gamla filmerna, men nu börjar vi om. Det är också så. Vad fan sitter den här Ja, du hade kunnat säga exakt samma sak, fasta bort Bond-referensen. Det är också. Ja. Vad fan? L lägg alltså... det ut något lite mer realistiskt. realistiskt ja. ja, precis. Det är så catering-tältet till Bond-filmen har större budget än vad <laughs> hela jävla filmen har i <laughs> ja, Jöns och Nej, igen, för Nej, nu, nu smäller vi på. Nu tänker vi stort. <laughs> ja, exakt. Nej, det är fan jävligt otäckt det är det faktiskt. Ja, men det är bara också, jag tycker bara att det är jävligt klantigt medie-reklammässigt. Det är ju typ, det, det här jag reagerar på. Nej, men jag tycker bara att är så jäkla format av sin tid. Och då är det farligt ut när man ska göra någon ny variant på det. Snygg vill ju alla vara Eller? ju de flesta vill ju uppfattas som snygg mm. Det är i alla fall positivt kan vi säga Uppfattas som snygg i dagens samhälle Sen om det är rätt eller fel Eller var fel, fuck it Folk vill vara snygga Och nu är det någon som har Någon forskargrupp, jag vet inte riktigt vem Physiological Science En tidning som har publicerat För någon har forskat och kommit fram till Att folk, att människor är snyggare i grupp man uppfattas som snyggare om man är tillsammans med fler människor. Sen kan jag ju ifrågasätta det där Om man är fulast i gruppen så blir ju inte så jävla... det kan ju inte vara särskilt positivt. Men, men i alla fall, de har satt massa människor, alltså olika personer, fått titta på fotografier. Och sen har man fått bedöma dem mellan ett och tio. Så har det varit bilder på bara en person. Och sen har det varit gruppbilder på upp till typ fem personer. Och i gruppbilderna så har de ju fått. Uh, Rata uh, uh, varje person i bilden. Uh, och då har kommit fram till att man får högre. Hö, samma person var single shot så att säga. Och i grupp. Och då har de när de har varit i gruppbilden fått ett högre betyg. Uh, men uh, sen ja, kan man ifrågasätta står det här att. Det gärna kanske funkar så att man börjar liksom Att man tänker vem är snyggast i bilden Och så ger man dem höga poäng Och sen så Ja, fattar du? så någon som kanske inte fick så höga poäng Men de var själva på en bild Får helt plötsligt högre poäng För att det är fulare människor bredvid Nej ja. uh, Detta har man börjat kalla för cheerleader effekten <här> Det tyckte jag var jävligt kul Shareleader-effekten är inget nytt Den har definierades redan 2008 Av någon annan forskare Alltså det här är så jävla amerikanskt Vem fan forskar på sånt här Var också min uh, Min tanke när jag läste det Och självklart var det ju uh, att det ja, det, ja men det var ju Ameri Självklart var det ju amerikaner som hade forskat Det är därför det går rakt in här också Eller <laughs> i detta forum Ja i detta forum Av crap ja vad Det är ju vad fan det är egentligen Nej men det är ju en sak med det här med Att vara snygg i grupp uh det har jag egentligen ingen uh, input på. Är det därför du hänger med mig, igen? <laughs> <laughs> För att du... Jag du, heter du, helt ja, har du, du dina vänner så typ om du ska ut en kväll så ratar du så såhär... Fan, jag kan inte ringa Manga, han är så jävla snygg. <laughs> uh, så det går liksom inte. Fan, fan det hemskt om man får greja på det. Ja, men det finns ju säkert ah, någon som gör säkert, det, tror du inte säkert. det? Säkert, ja. Jag skulle säga att det finns... En, den näst snyggaste tjejen på varje jävla högstadie Tänker ju så Nej men däremot kan jag tänka mig Att, att, att det har kanske inte så mycket med grupp tänk, Ja lite har det kanske Att eh, Uppenbarligen det Jag, ju, hallå, jag vi tänker vi... vid eh, Alltså det är ingen egen erfarenhet Jag bara tänker generellt <laughs> att, det, det, här, det, här förlåt, men det här låter som när du säger så, här, Det handlar inte om mig som det är din kompis Jag frågar <laughs> Ja lite så <laughs> Nej, Men, <laughs> alltså, så jag menar, men att jag tror det kan spela roll till exempel vid, vid anställningsintervju och visst man kan koppla det till en viss grupp för att bli då anställd som snygg då, inom situationstecken. Aha, ja. Så, alltså, det är ju Det är, ju ett, det är ju företagets ansikte utåt så det finns ett intresse av att man kan inte skicka iväg vad fan som helst för att du, man är representant för ett företag. Nej, precis. Eller man, okay. eh, Jag tror också från Jag tror också att... Eh... Folk som sitter och rekryterar folk Och som inte gör det så ofta liksom Alltså som inte anställer folk Dagligen eller varannan vecka ja. de, Jag tror man släpper Alltså folk som ser bra ut Tillåter man nog att de saknar mer Förstår du vad jag menar? Jo, men jag, jag tror nog att, låt säga att du har en arbetsgivare Som du sitter och har en eh, intervju med Aha. Så tror jag lite Omedvetet att det kan påverka Den arbetsgivaren eh, Att att man går bättre Jag vet inte vad man säger man Nej det är så illa. Men personen i fråga som är snygg ja. äh, Går ju säkerligen Lättare hem Hos, äh, hos arbetsgivaren äh, På grund äh, av utseendet. Äh, ja men precis äh, För man tänker så här, ja, fan, du ska. Att, att, det vill säga att Arbetsgivaren i det här fallet Blir lite lurad Av sig själv att, att lura då, jag fan det här, den här personen är ju snygg Hon kan ju representera mitt eller det här företaget Och det kanske är lite undermedvetet liksom eh, alltså, Exakt, det var det jag skulle komma till att, att det är inte så säkert att arbetsgivaren där och då Förstår att det är det som påverkar eh, Som väger över i beslutet Nej precis, ja. och sen visst det kan ju vara en fördel Helst om man är en sån jag kan aldrig nej, är... tänka mig att en arbetsgivare sitter och säger ja, men du var ju snygg och du har bra merit och det tar vi in. Utan jag tror tror fördelen med utseendet tror jag, precis som du säger, är undermedvetet. Mm, Men vet du, det har säkert blivit så att du sitter och har två personer att välja mellan mm. och en person har lite mer erfarenhet men den andra personen var liksom så här snygg och trevlig då blir det såhär nej, men vi tar den här tjejen liksom. Men hade man bara tittat på så här. Hårdfaktan så att säga Har vi tagit bort utseendet Så att alla har sett personen Då kanske valet här varit självklart på den andra personen Jo jag vet inte att du så, så behöver vara snygg alltså, jag diskuterade det med en pola en gång okay. och, och, ja. och då kom vi fram till en att Att det är en sak att vara snygg Det är en helt annan femma Det är, bara vi, mm. det är, det är fåtal personer som kan vara det Eller så här. Minori, ja, minoritet jo. Får man väl ändå säga Alla kan ju inte vara snygga Nej, då, Men det är det faktum som Faktiskt alla kan uppnå det är att vara stilig. Ja, det är sant. Det är ett jävligt bra liksom, eh, adjektiv på, på. Alltså, det beskriver ju en person. Alltså, all, det spelar ingen roll hur det ser ut, alla kan vara stiliga. Det kan du aldrig ta ifrån. någon. Nej, då har man ju det, alltså stilig, då har man gjort en effort ja. för att liksom. Det kan vara stilligt, söker... hela du blir stilig. Ja man snygga till sig så bra det går ja. liksom. Exakt. Och det, det är ju ett adjektiv som är rimligt att uppnå. Du kan aldrig ha. Du kan aldrig ha Brad Pitt's kindben eller nej, träben, nej, säga. Men, eller kärkbän, eller vad fan är jag känd för? <laughs> Kropp. Eh, det bör man inte ha, men du, alla kan fortfarande vara stilig. En, en eh, liten rundhuggen figur kan fortfarande vara helt stil i en kostym, till exempel. Det är, det, det är en teori som börjar ta i otanke. Jag gillar också att ofta när det är Uh, när, det, det? när vi pratar om våra egna erfarenheter och uh, mammekällor, då börjar det ofta med: Jag snackade med en polar innan. <laughs> <laughs> vi, vi är långt ifrån liksom, ja, det. Är det. det uh, physiologic, physi physiological Science paper <laughs> ja, det det. som vi hade innan som referens här. Det är liksom, nu är det bara jag snakkar med en polare över fyra öl-typ. Ja det det. man ska lära alkoholintaget avsläpp hela teorin. Ja, jag precis. Och det är ofta, våra källor har ofta alkohol inblandad i sig. Nej, jag, bara jag bara tänker att, att det, är, det är fan, där lägger man det på en rimlig, så att säga, och Alla kan, alla en svensson kan uppnå en stilig nivå. Det, det kan alla uppnå, hur du den mår vara. <laughs> Nej, men det du, du låter som någon sån motivational speaker nu. Nej, typ men det är väldigt en äckligt, äckligt bra... Referenspunkt som faktiskt alla kan uppnå Alla kan inte uppnå att vara snygga Du skulle stå och sats, prata ner Folk som är på väg på att hoppa men, men alltså, snygg är snyggt fel adjektiv att använda För att alla kan inte vara det Alla har inte det utseendet Det är bara faser. Men alla, ja, alla, alla kan bli stiliga. Det insåg jag för många år sedan vara det, till alla till det. Ta med dig i livet kära lyssnare Vos. Alla Vos. kan vara stiliga <laughs> ja, Lev livet med stil Och lev det stiligt Ja, det var veckans podcast Vi eh, stänger igen dörrarna Och eh, ser fram emot nästa vecka Och nästa veckans podcast eh, Har du haft kul idag? Ja, det har varit väldigt roligt Och eh, det var kul om eh, eh, vår tredje part, säger man så Ja, man kan göra det ja, Man kan göra det eh, Magne är tillbaka Ja, det var länge sedan han var med ja. Och vi ska säga att han lever vi, han, eh, han lever och vi garanterar ingenting Nej, precis Vi säger inte att det inte är något fel på honom, Men han är i alla fall vid livet exakt Och eh, vi ska också promota för att Nästa avsnitt blir ett, en fullspäckad Julspecial Exakt med allt man kan tänka sig kring det kommer att bli julklappstips det kommer att bli rim till julklapp. nu lovar du jävligt mycket <laughs> okej okay, ja, jag ska säga som det vi har ingen aning All om vad det blir men om du har några idé <laughs> om vad du vill att det ska handla om så kan du maila in till vad är det, vad har vi för e-mail? mamcast mm, at gmail.com mamcast at gmail.com m-a-m-cast mm oavsett, avsätt. Julen com. står för dörren och vi älskar den. Ja, vi är också redo. Vi är redo för allt vad julen innebär. <laughs> uh, så att uh, just bring it. Om du förstår vad mig. Motherfuckers. <laughs> Motherfuckers. <laughs> <laughs> Exakt. Men vi tackar för oss denna veckan och så ses vi snart igen. Hej då. Hej då.